hogy szokták mondani, feszített tempó. Nagyjából egy tucat perc múlva felé van Filipov Gábor. röpke szünet, aztán jön Újhely István, akkor 8 órakor, nem, nem Újhely István, Bácska János, már kavarom, Bácska János, fél nyolc után, nyolc óra után Újhely István, fél kilenc után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 Septembre, notre amour d'un été, tristement se démembre et se me au J'avais beau à attendre, mon cœur. semble si mais prends à Paris au mois doux de larmes et de rires et te fait un bonheur qui rend le pire il est toujours La pierre semble être cause. Nous étions seuls sur terre à Paris Ómo. Pour te dire je t'aime. 888.hu, 2019. április 16-a 12 óra Szentesi Zöldi Lászlóírása.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 Ideálmott a pupos haranghonzóját, Viktor Hugo zúgott a haranggal, Rigómezei ütközet, és Nándor Feirvár után s királyokat koronáztak meg ezen a helyen. Még azt is kibírta a Szent épület, amikor falai között a francia forradalmi idején mise paródiát rendeztek az ateista forradalmárok. A párizsi Notre-Dame mindent kibírt. Megsziválták az évszázadok, de szilárdanát, ahogy a mi európai emberek is álltunk dacolva az idővel és a történelemmel.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 amelyen a gőgös, beteg, perverz Európa jár. Nézem az utcán síró embereket, és arra gondolok, muszáj Istenben hinniük, ha zokogva tekintenek az égő templomra, a materialistának pusztán zordon épület a múltból, üres látványosság, ha leéget, hát leéget, marad még elég, és újat is építhetünk. Aki viszont siratja a notre dame szakrális viszonyban áll önmagával és a világgal.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 ha egy, göröngyöt most, ha egy göröngyöt most el a tenger, Európa lesz kevesebb, ípp úgy, mintha egy hegyfokot most nő el, vagy barátait, házát, vagy a te birtokod, minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel, ezért, ha sose kérdez kiért szól a halang, érted szól. Azt elfelejtettem mondani, hogy a műsor 14 éven aluljaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott 061-1, 489 0999, valamint 0630 7716 egy, nagyjából 6 perc van, utána Filip of Gábor következik. Figyelek ha van mire. Türelmet kérek kell, hogy várjuk, amint amíg már ilyen fészful megszól. Nagyjából még fél perc. Türelmet kérek. 6909999 és Most már lehet. Jó reggőt! Szóval Első írásban szerintem annyi képét fogalomzavar van, azt ne egy kicsit összefoglalni. Hogy ha, ha, én, ha elvonatkoztatok, majd már miért meg szeretnék beszélni egy fogalatról, azt mondja, hogy az Úristen ö,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 Azt gondolom, hogy a nagyon keveri a szezontak azonnal, bár, bár, bár érezhetően kiérezni ki előle, hogy mit szeretne, de ezt nem tudta megfogalmazni, vagy nem merte. Akkor legyen olyan bátor, és írja le, amit szeretne. Ebben a hagymázás ködbe és burkolva, nagyon gyenge szerintem. 061 489 0999 és 063677 még nagyjából három percen át. és il vrai Que je ne l'entendrai Jamais Jamais Jamais, jamais Parce-qu'il a volé Un diamant plein d'éclats Le plus beau Des diamants Pour moi Ó és 0 nagyjából még két percen át. Alors j'étais moi en prison avec lui. Oh oh oh oh oh Et rien ne nous séparera plus jamais, jamais, plus jamais. moi je l'avoue et 061 4 9 9 9 9 és 6 6 7 7 1 1 1. nagyjából még egy percenat. Douroi Oh, mon amour Je viens Vers toi Tout au fond Des prisons roi.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 ezek így állnak egymással szemben, ezek így állnak egymás mellett. Nincs kérdés. Filipov Gábor van a vonalban. Uh, Bocsát, csak ez a feleségem van körülöttem is, nehetne már. Szóval, De valamit, figyelj, nyugodtan kaphatsz a, a kapott öt percet tegnap első év Nem, nem, nem, nem, kiüldöztem, teljesen vállalatlan volna kiüldöztem.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 az szerint a, a, az értékvesztett a teizmus, meg a szabadkörművesség gyűjtöttek fel. Tehát, ez ilyenkor szimptomatikus. Ez mindig szerint így attól, volt, vagy... Attól, bocsánat, csak attól, attól óvok egyébként, hogy a, a láthatóból vonjunk le általános következtetést, hogy, hogy, hogy mindenki megőrülött. Csak semmi ez volt szabad, több emberhez eljut, mint egy normális ember hallgatásra. Ez mindig így volt? Szerintem igen. Tehát, hogy, hogy ezzel, ezzel kezdtem, hogy az ember egy értelmező lény, Uh, abban a korban, amikor elkezdték építeni ezt a katedrálist, ez, ez, ez pontosan ugyanígy volt, hogy az emberek a mindennapi tapasztalatainak megpróbáltak valamilyen értelmet és központi uh, motivációt adni. Tehát hogy ez, ez szerintem egyáltalán nem olyan a fajta. Régen nem volt Facebook, meg nem volt Hír TV. fontos se, hogy az értelmezésnek milyen ágait adja a közre az ember, vagy semmelyik ágát nem kell közreadni, mert maga adjász? amely egyébként hallgatást kíván, önmagáért beszélhetne. Én efekszszerűen erre azt mondanám, hogy az utóbbi, de ez meg az én saját, mondjuk itt hogy gyászfeldolgozásonak lenne az asszocializálása, ami ugyanúgy szerintem nem helyes. Én azt figyeltem utólag, hogy ki hogyan fejezi ki magát. De milyen az, amikor azt tapasztaljuk, hogy van igény az irányított gyászfeldolgozásra?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 hogy mit mondok arról, aki ezt lehetővé teszi? Nem, hogyan indoklod azt, hogy te miért választod az egyiket, miközben ő a másikat választja, ja, értem, azt... az, az, az, Szerintem, szerintem most, most olyan, mint hogyha én van jálandó emberi természetben, pedig szerintem ez csak evidenciák, az ember otthonságra, kiismerhetőségre és biztonságra vágyik. Tehát, hogyha te ilyen nappal a keresztény kultúra romlásával, és a szabad könyvés összeeskéjsel, fekszel, alszol, kelsz, mosol mosolfogat,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 Tehát, hogy én ebben óvatosan bánok, a gyors következtetésekkel. A, meg... a, a, a mentális higiéniának annak nem tesz jót, az biztos. A megszólalók, a megszólalók őszintességében ha tetszik, nem kételkedem. A média, amely közvetíti, e tekintetben olyan, mint a futószallag, vagy olyan, mint a mozgó lépcső, nem törődik azzal, hogy ki rá? Természetesen. A média ilyenkor szolgáltatok. Vagy a nézőnek, vagy a hirdetőnek. Annak megfelelő, hogy éppen kinek a pénzéből él? Szerintem igen. Én bevallom őszintén, és erre nem vagyok büszke, de a, még azon az eseten, amikor megtörtént ez a, ez a történet, és már láttam az első Facebook kommenteket, akkor én megértem magamnak a másnapi éppest is látszok, majd 888 publicisztikát, és nem, és nem a tehetségemet dicseré, de tökéletesen sikerült megjósolni, mert annyira kiszámíthatóan működik ez a, ez a gyár. És egyébként ebből a szempontból egy picit azért hadd kérdőjelezem meg minden szerepőnek az őszintességét ezügyben. Megérted és megtartottad, vagy mi ezt? Hogy képzeljem el? Vannak írásos nyoma, de Facebook csoporton Amivel azt akartad bizonyítani, hogy vannak kiszámítható jelenségek? Igen, és a keserűségemnek is hangot akartam adni, hogy történik egy ilyen eset, amitől én tényleg órákig nem tudom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 ők harcban egymással, vagy egymás mellett beszélnek el? Hát a kettő az nem. Nem ö, nem zárja ki egymás lévén, hogy a harcnak a fő frontvonal az azért a mi lehetünkben, vagy a nisajunkban van. De párbeszéd van köztük? Nem, de hát ezt te is tudod, hogy nincs. Hát tudom, hogy nincs, de reménykedem az ellenkezőjében. Te, én azt láttam tegnap, hogy a, a két, mondjuk itt egy két oldalnak, a két Reprezentatív szereplője, az, az ebben a pár órában, amikor sok ember azon izgult, hogy meg lehetne menteni a vázát egyáltalán az épületnek, ők egymás Facebook falán kérték számon a másikat, hogy akkor majd most biztos ezt fogod írni, és biztos ilyen, ilyen dimenzióban fogod írni. Tehát ő, őket el, az foglalkoztatta, hogy a másik az hogyan fogja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 hogy milyen élményeket szerzett, miközben adta a következő embernek a vödröt? Szerintem igen, hogyha valaki egy villamos megállóban trókot kap, és újra kell éleszteni, szerintem, hogyha három órán keresztül ott állnak, és várnak a mentőre, akkor se kerül szóba, hogy ki szavaz, vagy mit a migrációról. következik -e ebből bármi? Most nem arról beszélek, hogy gyulladjon fel a Mátyás templom, hanem azt kérdezem, hogy hol van az a határ,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 Akkor majd valamikor egyeztessünk a hétfőről. Oké, okay, szépen. Szépen. Szépen. Üdv. Önek Filipov Gáborot hallottak. 0614890999 és 0636771161. 2019. április 17 e szerda van is 5 perccel múlott reggel fél 8 óra ez a Kejfei Jancsi. Minden, amit az, az tudni kell, hogy érdemes a hallgatók és fial János műsorra. Legközelebb érű lebonyolításom műsorral mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Április 23-án kedden Béla napján jelentkezem. Rövidesen felhívom Báska Jánost, majd őt követően hírek és Újhely István következik. Amennyiben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 Que je ne l'entendrai jamais, jamais, jamais, parce qu'il a volé un diamant plein d'éclat, le plus beau des diamants pour moi. Utolsó felszólítás 061 -9 -099 -9 és 06 A Bácska Jánossal, az Újhelyi Istvánnal, a Wintermontel Zsolttal, az Ugi Attilával folytatott beszélgetések mind interaktívak. Annak függvényében, hogy éppen melyik telefonszám szabad 061 -9 -9, vagy a 06 a beszélgetésekbe annak tartalmánál fogva bele belefolyhatnak. bele folyhatnak.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 továbbra is gyűlnek, és a nyomozás pedig még nem zárult le. Tehát. Maga az épület mint olyan, avval most mi van? Az nagyjából körbe van zárva, üres? Leva, határolva, kiment, üres, igen, kimentették belőle, amit ki lehetett, és várja a jobb sorsát. Szinte biztos, hogy újra lesz építve, ott a helyszínen, tehát egy új épület rész fog oda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 Az a, szerintem Hungária amalom, igen, atta soroksárjúton, az teljesen leégett, a le is bontották, tehát az tulajdonképpen megszűnt az az épület rész. Nem lesz rehabilitációja az épületnek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 nem tud másról beszélni, mint arról, hogy hip és hopp, de lehetséges, hogy nem hip és hopp, mert végül is valamilyen módon ennek elő kellett kerülnie. Már véleményezhető a Budapesti Mobilitási Terv 2030 és a hozzá készült stratégiai környezeti vizsgálat, ugye itt három egyeztetési változat is van. Én ezekbe beleolvastam, de ez körülbelül olyan, mintha ugye a Woody ellen olvastam Tolstoytól, lehet, hogy ez a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 köztéma, hogyha valaki foglalkozik vele és látja a fontosságát vagy a szerepét, az láthatja, hogy... A dugódi ugye nagyjából ugyanaz, mint a parkolás, forgalom, szervezés, csak Én más van. megközelítésből. Jó, hát azt láthatja, hogy a hajdan legendásan kétmilliós főváros egyszer csak elkezdett kírülni, és ha jól emlékszem, 1 millió, 1 millió 650 ezerre csökkent a lakosság, nagyjár, nagyságrendileg. És mit lát az ember, hogy elkezd visszatöltődni, és már 760-780-as 21 milliós határokat súrolja, ami a közik belüli visszaköltözőkkel, meg, meg újra, az új lakásokba költözőkkel együtt. És ne felejtsük el, hogy a néhány évvel ezelőtti 10 millióból most 15 millió turista foglalja Budapestet évente,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 felvett újabb szabályozó szerepeket. Ilyen a parkolás, jól mondta, ilyen a dugódi, tehát a kiszorítjuk a fölösleges forgalmat a fővárosból, és, és biztos van még ilyen, most nem üteszem, Jó, de, hát érdemes meg, hogy vitatkozni mi a... teljesen normális országban, normális fővárosi vitaként, amikor eljön az ideje, vagy folyamatosan. És kik vitatkozzanak egyébként róla?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 hiszen uh, az itt élők fogják ezt megszenvedni, elszenvedni. Jó, hát mondjuk azért egy ha helyhatósági választás előtt fél évvel ez mérsékelten tűnik jó ötletnek, és szerintem a kormány reakciója ez erről szól, hogy álljunk majd ezer elő, de előbb nyerjük meg a helyhatósági választást, mert ez így ebben a formában nem túl szerencsés, de ezt persze a kormányzat nem mondja, mert nem úgy beszél, ahogy én.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 jó, de azt például, hogyha én le akarnám önt vizsgáztatni ebből, miközben nem tudnám, mert hogy magának az anyagnak nem vagyok az ismeretében, akkor ön egyébként ezt a három anyagot plusz még hozzá, azokat, amelyeket április 11 -e és május 11-e között meg lehet tekinteni a városházán, abból ön például, mint egy városatja a sok közül le tudna vizsgázni, tehát ön ezt hát, fejből fújja? Ha, ha vizsgányog, akkor persze. De önnek ezt tudnia én... kell? Elvileg, tehát Valószínűleg, és gyakorlatilag, igen. Tehát, hogyha, hát gyakorlatilag képtelenség. Tehát akkor... hogyha most megkérdezi valaki, most betelefonál valaki és megkérdezi, akkor én becsülete bevalom, hogy nem készültem, de mivel nem ez a vizsga van, ezért én nem készültem, de adjon lehetőséget, készülök bele, és akkor elmondom a véleményemet róla.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 Ezt ez így, érteni Ez vélem. egy helyet Ez teljesen legitim. Ez legitim é ezt érteni vélem, vita, csak... és a nyilvánosság előtt zajlik. Én ebben semmi fogot nem látok. Persze lehet rajta, hogy ma össze, nem tudom, mind belül is össze.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 hogy van-e ilyen jogszabályban előjött És ugye ott van a közben egy közmunkatanás, amelyben ott ül meg annyi közgyűlési ember, tehát polgármester és nem polgármester, de alapvetően polgármester, ott van Füriás Balázs, ott van a miniszterelnök úr, ott van Tarlós István, ezek szerint ez a grémium semmilyen vonatkozásban Gulyás Gergely ez semmilyen formában nem tárgyalta, hiszen egyébként, ha tárgyalta volna, akkor a kormánynak nem kellett volna tiltakoznia, hiszen eleve nem került volna bele. Hát én ezekről elég keveset tudok, de most eszembe itt egy másik ilyen hasonlatos probléma az ebadó. Adott esetben egy kerület vezessene be ebadót. Kutyások, nem kutyások, döntéshozók vezessünk ebbe a abadót választások előszérében? Hát, szerintem nem kéne. Szerintem meg kéne. És akkor erről elvitatkozgatnak különböző szinten, és a vége mégiscsak az lesz, hogy téma legyen, témája legyen az adott kampánynak, hogy ne legyen témája, és aztán valószínűleg az lesz a legkényelmesebb megoldás, hogy elodázzák, és akkor majd a választás után de visszatérve az Ebadóról Igen. ennek a három anyagnak egypontjára, nevezetesen a dugodíra. azt mondja Suha Ildikónak Tarlós István, a belváros autómentesítése érdekében kell majd bevezetni, de másfelől uniós szerződéses kötelezettség is terhel a főváros, még 2010 előtről, Ugye ez azért szakmai mint a kormány. Ha az EU szankcionálna, akkor az államnak kell majd fizetnie, és nagyjából ott tartunk, mintha nem is lenne újás Gergely, úgy vitatkozik egymással kormány és a főpolgár. Mester, miközben havonta vagy két havonta van módjuk egy új szervezetben ezekről a kérdésekről beszélni. Én az outsider, én aki semmi hely se értek, én a rossz indulatú, ezt tökéletes agyrémnek találom. Én nem, Mikől... nem, mert hogyha így figyelme veszük az ügyek számát, én csak Szeretvárosra nyilatkozni, óvatos beszélhet szerint 6 ügy megy át a hivatalon, talán az asztalomon is a nagyobb része, Éppen melyiket kapják ki, pécizik ki a sok közül. Nem tudunk mindent, a vezető értekezeteken, amiket mi is tartunk itt heti rendszerességgel, nem tudunk mindig minden foglalkozni, éppen most hol tart. Amelyik a leg aktuálisabbak, azzal a 8-10-15-tel tudunk egy nap foglalkozni, éppen aktuálit, éppen hol tart. Az összes többi az úgy, úgy, úgy, úgy van, és érlelődik, és készül hozzá további anyag, jönnek be az olvasói vagy lakosság és aztán amikor eljön a döntés pillanata, akkor a húgy is dönteni kell. Tehát én ezt érzem ebben is. Akkor már csak egy dologom marad, bár volna még meg annyi dologról beszélni, de ma csütörtökön, már pedig ma csütörtök nincsen, hanem szerda van, tehát ez holnap lesz. Április 18-án csütörtökön 4 órától Husvétváró szünidej játszóház lesz.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 hát majd október végén kiderül, hogy ki nevetés, hát ki nem. Nevető harmadik, hát lehet, hogy nevető hetedik. Vagy, nevető harmadiknak szokták, igen, csak a magyar igen, de hát. Oké, okay, de hát ha csak két név hangzott volna el eddig, de hát már hány és még hány fog...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 a hitlerista vasista nyelent képviseli a Fidesz, vagy pedig a honvédő szóját köszönnek Elköszönök tehát, még, mielőtt teljesen szóképzavarosak leszünk. Nagyon kellemes húsvét ünnepeket kívánok, és a jövő Köszönöm héten is felvesszük a, a vonalat. nem a vonalat veszük fel, hanem a fonalat, de végül is majdnem mindegy. Nem ez, nem ez. Nyulam, a negyediket játszod le, jó? A negyediket. 06 489 és Egy minden beszélgetés után lehetővé teszem, hogy önnek megszólaljanak, aztán vagy élnek vele, vagy sem. Rövidesen jönnek a hírek a pontos idő egyébként egy percel múlott 8 óra, és olyan nagyon húzni se akarom az időt, mert. Ma van a felvétele a civilapályának, azért gondoljanak bele, szerdán veszük fel, és szombaton megy lehet. ami szerdán kettő után történik, az ugye, hát, ugye többé-kevésbé, de inkább úgy egészében kimarad. De ennél sokkal többet erről nem szeretnék mondani, egyébként megértem, vagy nem értem, de engedelmeskedem. 061-489, és 0636 nem is ezt a számot akartam berakni, most már aztán végképpen. Most már arra ezt. Be, maradjon ezt. Nem ezt akartam, akkor mégis csak maradjunk annál. Akar bárki telefonálni, vagy ne legyen zene? Zene se legyen, szöveg legyen, jöjjön új hely. 061 4890 és egy először.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 Összefogott a világ, már most óriási összeggyűlt össze a Notre-Dame újjáépítéséhez. Salma Hayek férje, a dúsgazdag francia üzletember 100 millió euróval szállt be. 200 milliót ajánlott fel egy luxus brand konglomerátum és Japán is jelezte segítő szándékát. Itthon Szeged mozdult meg elsőként, 10 eurót ajánlottak fel viszonzásul, amiért 140 éve páris segítséget nyújtott a nagy árvíz után Szeged újjáépítéséhez. Majd Székesfehérvár is közölte, hogy ugyanekkora összeget adományoz. A Magyarországi Zsidó Hitkösségek Szövetsége gyűjtést indította az újjáépítés támogatására. Emmanuel Macron francia miniszterelnök hétfőn éjszaka jelentette be, hogy azonnal nemzetközi alapot nyitnak, a durva tűzkárokat szenvedett ikonikus székesegyház újjáépítésére. Újabb titulust kapott Kim Jong-un észak-koreai vezető, a hivatalos állami hírügynökség ugyanis már az ország fegyveres erőinek fő parancsnokaként említette. A kcn arról adott hírt, hogy Kim Jong-un az országalapító Kim Ir sen örökös elnök születésnapjára megemlékezve hétfőn látogatást tett a Fennyáni Kumsusan emlékpalotában, amely apja Kim Jong-il és nagyapja Kim il sen mauzóleumaként szolgál. Az alkotmány 2016-os változata szerint az összes észak fegyveres erő főparancsnoka az állami ügyek bizottságának elnöke. Idén két magyar indulta a világ egyik leghíresebb kutyaszános sarkvidéki túráján. Varga Dávid és Kitliska Anna, 92 ország 2183 jelentkezője közül került be az expedíció résztvevői közé. Előbbi a világ harmadik legnépszerűbb pályázatával, utóbbi kreatív videójával nyert el a zsűri tetszését. A két magyar versenyző az ötnapos 300 kilométer hosszú túrára 18 társukkal együtt indult április 8-án és 200 szánhúzó kutya segítségével szelték át az északi sarkört, irja a HVG. A túra célja, hogy közelebb hozza az extrém kalandokat a hétköznapi emberekhez, és bebizonyítsa, hogy megfelelő felkészüléssel és minőségi felszereléssel bárkinek része lehet hasonló élményekben. Most éppen nem engedelmeskedik a telefon, de majd megküzdök vele. és hogy közben jó számokat, ütök bele. hát akkor mégis ezen fogom hívni. Jó rendben van. Adnál vonalat? Kicsőnk. Lát? A vonalban új István, helyekhol. hol? Jó reggelt, éppen Veszprém megyébe a Balaton partjával fonyót fele. Márhogy a túloldalra, északi partról. Értem. Időjárás? Na, itt az Alegelszegen végeztünk, és ragyogó.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 Nagyon szeretem csinálni, és sokkal értem. Jobb, bent ülnék egy irodába. Tegnap szerintem legalább 150 en emberrel. Jó, csak nem a méret a lényeg, tehát az, hogy érted, ilyen laporos hát statisztikai éveket köthet, tölthetsz ki egyfolytában, hogy ma ennyi emberrel konzultáltam a népből. De kampány van. Kampány én ezt van. értem, de hát, mint tudod, náluk mindig kampány van. Úgy-úgy hogy... gondolkodom, hogy, hogy, hogy ha, ha egy fél percem is feleslegesen zajlik, és nem találkozom valakivel a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 Keves fialóra, akkor most két őrült beszéget Mert hát, könnyen lehetséges, de azért próbálnék belelopni némi értelmet. Reggel 48-tól fél 8-ig Filipov Gáborral beszéltem arról a hazai jelenségről, amit most éppen a Notre-Dame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 úgy megáll egy pillanat, és azt gondolja, hogy van -e ennek értelme, de nyilvánvaló a kampányban, miközben mindig kampányban, ennek kell, hogy legyen értelme, nem szabad megállni. Hát ebből az egész jelenségből, ugye, te azt mondta, hogy két táborra az országban, nézzük azt a... Nem, nem, nem mondtam a igazat, nem mondtam, és... igen, nem, mert a Filippo az Pantosan azt mondta, hogy a harmadik rész, de az, az hallgat. A de, nem, de nem, nem, nem, azt mondta, nem hogy a harmadik rész az, a, akik egyébként normálisan gondolkodnak és hallgatnak. A, nem ezt akartam mondani, hanem Sőtetem. reggel engem a Tamás kollégám azzal fogadott, hogy uh, milyen elképesztő módon, aljas módon próbált a deszesz közel álló néhány blokk, a, ne csináljunk nekik reklámot, nem mondom meg, hogy melyik, úgy beállítani, mint hogyha egyébként uh, terror történt volna, és a saját migráns kampányukba illeszteni, a napi tragikus tűzesetet. Tehát ez is hozzátartozik a sztorihoz, ami, ami rémisztő. Mert is közben, hogy, hogy én tegnap felétem Botkálat Szegedi polgármester barátomat, és, és Szegediként megköszöntem, megratonáltam neki, mert uh, emberségből és persze jó ütemérzékkel bejelentett uh, szolidaritásból jelesen isgázott. Igen, hát ez a jó ütemérzék, ez szerintem nem volt egy szerencsés fogalmazás, de most már nem tudjuk törölni. De miért? Szolidaritásban nincs jó ütemérzék de csak nincs. mert, hogy van. Nincs. Mert nem lehet három-négy napot várni azzal. Nincs. Nincs. Egyébként... nincs, nincs, nincs, nincs. Amikor az ember rácsap egy kalapáccsal a kezére, akkor ordít. nincs jó ütemérzék. Ahol jó ütemérzék van, ott nincs szolidaritás. Szeged szempontjából ez ú. ütemérzék volt, hiszen uh, nekünk uh, van egy párizsi körútunk. Azért Párizsról elnevezve, mert uh, annak idején, a magyar víz idején Párizs, uh,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 a pedig a, a tisztességét illeti ennek a sorozatnak, mélyen megvetem azt, amit ez ígyben a pillanat művektet. Mondorító, Nincsen más szó, ezt mondom kamasz de sapiak és politikai közszereplőként is. És azóta is folytatják, tehát folytatják, a a, a, magyar nemzet, Figyelj, pontosan úgy oltal, működnek, mint Orbán Viktor, amikor azt mondja, hogy ha szígyák a kisvasutat, az még hosszabb lesz. Ők a HVG, vagy a Demokratikus Koalíció, vagy a, a Dobrev klára törvényjavaslatot csak arra használják föl, hogy azt éregzékeltessék, hogy milyen jó érzékkel nyúltak, milyen jó ütemérzékkel nyúltak ők a Nagy Blanka két lába közé, e, és jaj. mutatták egy olyan fotót, e, amivel mutatták ennek a kislánynak a gyarlóságet. Ugye a mi ügyvédünk, a mi megbízásunkból biztosít ügyvéd úr most már több perc is megnyit a kormány sajtó ellen, majd Blanka képviseletben. Blanka egyébként egy nagyon-nagyon vagány fiatal kamasz hölgy, de egész biztos, hogy szerintem, hát,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 É, és pontosan ezért, amiket elmondtál, azt a döntést hoztuk, hogy ez még korai számára. Bölcsön Viszont, amit kellett, amit kellett neki elégtételt, jogi elégtételt, azt mi megszerveztük, azt, hogy a, a DK most milyen módon mire kérte föl, és, és hát hogy is fogalmazták, hogy használja politikai célokra, ez hagyna legyen az én asztalom, egy biztos hogy az, amit tesznek... Jó, azt tudod, és ennek megfelelő járok el, függetlenül attól, hogy ez korszerű vagy sem, hogy hasonló esetben én áttelefonálnék hozzá. függetlenül attól, hogy ezt nem kéne tőlem, és azt monddám, István, kell figyelj, ezt hanyagolni, kénelek, fejte azt mondanád, hogy ba meg, törődj magad dolgával, én meg azt mondanám, hogy oké, okay, rendben vagy csak szólni akartam. Jó, figyelj, az, mert elmondom neked, de tényleg a, a nagy nyilvánosságra azt inkább nem is nem is kötném az orrára senkinek, hogy ezzel kapcsolatban én mit gondolok. Mi meghoztuk azt a döntést, hogy Blankát nem szabad olyan helyzetbe hozni, mint amilyen egyébként most került pont. Amikor én ezt az egész kejfejjöncsit elkezdtem, per ide, per oda, a jó még nagyobb hatása volt. Tehát én abban az időben annak az értelmiségnek a részeként, ahol tartozni szerettem volna, és amely ma nem tudom, hogy hol van, és ők nem szeretnének engem, én még nem szeretem őket,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 érdemes kiállni a nyilvánosság. Oké, okay, de komptozért. azt kérdezem tőled, hogy a te politikai orról a tízes skálán mennyire működik jól a tekintetben, hogy azt mondod ki, hogy ez hülyeség, ennek pedig lehet reális alapja? <kül> van, van reális alapja, csak hogy a rádióhalkotók is tudják, hogy miről beszélünk. A Facebooknak a valami fajta megrendszabályozásáról, kontrolljáról. arról van szó, hogy átminősítenék tömegmédiónak, és ezáltal teljesen más szabályok vonatkoznának rá így van, és ezt ugye pontosan tudjuk, hogy egyes hatalmak megcsinálták, tehát Putyinnál konkrét intézkedések történtek, hogy hogyan tudják kontrollat tartani. De a te úrod te, te minek következtében mondja, hogy ennek van realitása, hogy ez fülyeség? Jó, jó, ahogy fogalmaztál, az orrom súgja, hogy ez a következő lépés, mint ahogy egyébként az NGO-törvényt is Moszkvából vette át a kormányzat,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 ahogy egy médiát lehet szabályozni, úgy a Facebook feletti kormányzati fegyelmet, azt, azt, azt meg akarják teremteni meggyőződésen. Ezért volt jó, hogy egyébként bemondtam, igen reagáltak rá, és nyilván a kormányzat ilyenkor ezekre is figyel. Szombathelyen arról beszéltél, hogy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 Azt mindenkinek érzékelnie kell, hogy a két legnagyobb politikai pártcsalád tehát a néppártnak és a szocialistáknak csúcsjelöltje, mind a kettő csúcsjelölt, úgyhogy arról beszél, hogy az olyan típusú kormányoknak, mint például Orbán kormánya, egyszerűen nem hajlandóak tovább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 keltezéssel azt mondja helyi nekiment a kisebb ellenzéki pártoknak pontosan az MSZP nekiment a kisebb pártoknak, köztük az LNP-nek az MSZP-s Újhelyi István, azt mondta az LP választáson nem érdemes azokra a pártokra szavazni, amelyek nem érik el az 5%-ot az LNP mellett kikről volt szó még? Én az LNP-ről beszéltem és bármennyire kedverem a két farkóakat én is az első kampányoknak adományozója voltam magánemberként vagy gyűjtést intéztek de azt látnia kell mindenkinek, hogy itt 10-20-30 ezer szavazat is számít, hogy az ellenzéki pártok mandátumokat szerezzenek. És aki 5%- alatt teljesít, annak a szavazatai elvesznek, sőt, a tömb, az nagy Fidesz tömb, amely várható, hogy 50%- körül fog szerezni, oda a rendszer oda sorolja, oda rakja át, őket kedvezményezi. Az 5 teljesítő pártoknak a szavazataival. Tehát mondatunk mondátunk keletkezhet, mondjuk RNP szavazatokból. Egyébként a momentumra konkrétan nem gondoltam, mert a momentumnak szerintem esélye van arra, hogy megszerezze az 5%-ot. Az np igen. És ott is vállalom, amit elmondtam, hogy az NP számomra nagyon-nagyon zavaros, hogy pontosan milyen célokat szolgál tavaly áprilisi választásokon, és láthattuk az NP-n. Múlott az, hogy a kétharmad megszületett, és Jábor Benedek pedig az európai zöldek frakciójában tökéletes képviseletet tud nyújtani a magyarországi zöld mozgalmaknak. Tiszta a képlet, Jábor szavazni, szavazd ez a Párbeszéd közös is taján. Nagyjából még öt hét van az uniós választásokig. Újhely István hallottak? 39 nap az. Azaz... Én már számolom, vágom a Szentit. De ma tudunk te... találkozni Somogy megye legalább 8 településén, hogy ha Somogy megyek. -megye megnézzük a Facebook profilokat, akkor jöjjenek, beszélgessünk. Te voltál katona? Nem. Akkor nem vágtál Szentit. Most vágom a Szentit. Hát azért az más. A jövő héten találkozunk is, hogy viszont hallásra kellemes ünnepeket. Kellemes ünnepeket. Új Istvánt hallottak. Class nem, hol a, négyes, a négyesről az egyesre ugrik, a hatosról a négyesre? Zseniális CD-re Tehát tényleg, a egyfolytában figyelnie kell, hogy az hogyan, ami szeretne. Aztán, hogy mennyi idő áll be, az egy olyan dolog, de nem szeretnék más cd lejátszó. De Isten menj, hogy valami azt játsza, de amit az ember beállít. Én már ez vagyok szokva.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 0614890999 és 0636771161 meg kipróbálom a másik lejátszót ha nem telefonálnak akkor elég elnemi tehető oda föl fogom hívni Vinter Montel Zsoltot. nem sok időt arra adok arra hogy ezt eldöntsük na de ez lejátsza Nulhat egy négy hét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 Nulat egy, és nyolc, kilenc először. egy 4 8 9 0 9 9, 9 0 6 6 7, 7 1 1 1 másodszor. Hallgatnak, mi nyusszja a fűben, de hát... Ez szuverén... ...joguk van. 0614890999 és 063677161. Senki többet?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 hogy nem a Sinkovics, hanem a major Tamás hol azt mondja, hogy jönnek az oroszok hol azt mondja, hogy jönnek a németek, és időnként kér emiatt, nem teljesen analóg. De ráadásul ugye ez a mobilitási terv, amelyet közé tett a főváros önkormányzata hollapján, ez szakmailag több szempontból is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 mint a közben nem lenne egy olyan szervezet, ahol egymás mellett ül főpolgármester és kormány. De abban, abban egy kicsit legyen már segítségemre, mert én a János Bácskáépp a kollégámat hallgattam, illetve a műsort önt is hallottam csak őt, hogy, hogy mi ez a három verzió? Mert az már a véleményezhető a... a budapesti mobilitási terv 2030 és a hozzákésző Igen. stratégiai környezeti vizsgálat.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 A munkaasztalunkon az olyan, hát, 70. 12 centi vastag köteg, az biztos, hogy, hogy, hogy volt. Az ennyit tartalmaz, és az a polémia, ami itt most mehet, de én ezt csak megfejteni akarom, mert a Budapesti mobilitás Tervben nincsen jelentős szakmai különbség, és szerintem a problémát az okozhatja, hogy jelen pillanatban ugye a mobilitási terv az egy közlekedésfejlesztési, uh -huh. közlekedésstratégiai anyag, Ellenben a Dugodinak a bevezetése az jogi környezetet mm. is és jelen pillanatban nincsen a fővárosi önkormányzatnak meg az a jogszabályi fölhatalmazása, hogy ezt a Dugodiat bevezesse, és lehet, hogy itt van az az ellentmondás, tehát én nem tudom, hogy ki szólalt meg a kormányzat részéről, és azt se tudom, hogy mi volt az oka, nem tisztem megkérni. a 24.hu, és mindjárt megmondom. Én nem vagyok az, aki azt mondja, hogy olvastam valahol, mert ezt... magyar órán azt nem szerették egyébként, ha az ember azt mondja a Tolstói kapcsolatban, hogy valamelyik könyvében olvastam. Tehát vagy a háború és békében, vagy a karamazov testvérekben, de hát azt nem is a Tolstói írtam, ba meg, akkor meg azt is kapom. Nem mindegy, olvastam valahol. J Jó, tehát azért mondom, nem tudom, lehet, hogy ez az oka, hogy, hogy ugye valaki megkapta ezt a kérdést, és akkor azt mondta, hogy hát. Nyilatkozatot kaptak, kormány... nyilatkozat, nincs aláírója a Dugodira vonatkozó megállapodás, Demszki Gábor volt főpolgármester, valamint az akkori szociális és a városvezetéshez köthető, pont. A kormány nem támogatja a Dugodi ötletét, pont. J Jó, hát, oké, azt mondom, én, én azt gondolom, hogy itt ennek az oka elsősorban az lehet, hogy bármilyen szakmai vitában is.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 Én ezt kevésbé hiszem, én inkább az általam elsőként fogalmazottat mondom. Jó, én azt De... gondolom egyébként, mint egy olyan ember, aki ezzel különböző polgármesterekkel beszélget, más fórumokon is beszélgetek, nem feltétlen a nagy nyilvánosság előtt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 Neki így nem akarok nagyon a semnek hangot adni, és ez nem a rádióval kapcsolatos, de én azt gondolom, hogy egy ilyen történet, mint például akár egy dugó díj bevezetése. Az, az nem csak magyarul. nem csak, beszélek, nem csak magyarul... Terv, bármi, akár egy mobilitási terv, vagy a mobilitási terv is tartalmazhat olyan dolgot, mint például egy dugódi vagy adott esetben egy metrószakasznak a meghosszabbítása, amit ugye azért egy város, az egy dinamikus.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 Mondván, hogy... rengeteg, rengeteg elképzelés lehetett. Hát most is ugye amiket itt az előbb elmondtam, az, az, az szigorú magánvélemény, sőt azt mondom, hogy egy olyan dolog, amikor Budapesthez és valamilyen szinten a közlekedés irányt érdeklődő, nem is kell, hogy ért emberek beszélgetnek róla. Az én elképzelésemben egyébként egy több-több több, több, gyűrű, több sőt, nota Budapest közigazgatási határán is lévő zónát tudnék kialakítani, mert ugye azért lássuk be jelen pillanatban, hogy a János kollégán is elmondta, hogy 1,6 millió alá csökkent Budapest lélekszáma,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 és ennek keretében bérletet is vásároltam, pedig előtte vettem tíz gyűjtőjegyet, de gondoltam, Istenem, ezt egyszer megreszkírozom, egyet elhasználtam, belőle kilenc még van, lesz módom odaadni a lányomnak, vagy a hompolának, ha éppen nek nekik lejár a bérletük, de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 Hát szerintem ez most már egy jó, hát több mint egy éve, talán sőt akár már több is, így nagyon szalad az idő. Azonosítók, ugye régen volt ez a nagyon szép műanyag műanyagbérlet igazolvány, amiben ugye bele volt klamnizva sokszor ezzel a tűzöl Kedves az nép, ezt tudtad? Csak ezt most a hallgatókhoz intézem, hogy, hogy, hogy, hogy de de, kise kell tölteni ősz, hogy ott, ott azt a mezőt, légyen... ahol ilyen számokat kell beleírni, mint az automatában. Jó, hát, jó. hát az automatában meg kell adni az igazolványnak a számát. Ugye jelen pillanatban én a kisfiamnak vásároltam, pontosabban együtt vásároltunk ilyen diákből, tehát és ott a igazolvány számát kellett megadni hozzá. hát majd a b uh. kellett, b kellett Nyáron hát ro robogunk a digitális... Hát, hát, hogy robogunk, azért ne, ne essünk túlzásba. De, hogy mondjam, a cinikusságot egy picit érezek ki, de egyébként igen, mert de, minden egyes ebben Igen, ilyen kedves Wintermant, ha valamit lehet egyemben hát közt szépen szeretni, hát... igaza van, de ha lehet valamit magában szeretni, és akkor most megint a 444.6-ra meg nézzük, hogy most lesz szeretni a Wintermant-elbe. Szóval, hogy az az, hogy ön egyáltalán nem cinikus, de ugye, a ugye az ezr az elektronikus jegyrendszerről azért mindig az a Soproni buszvezető fog az eszembe, Jutni, aki egy lavort tartva az ölében, amely tele volt fénypénzzel fizettem neki a volt fesztivál idején, Igen, és nem e tudtad visszaadni, a... tehát az, az, az nálunk az elektronikus díjrendszer. Én nekem se áll jó a cinizmus, de ön most már nincs ideje, ön alapvetően nem egy civikus alkalmat. Ne, ne, ne, nem és nem is, nem is volt a szándékom. Csak, csak, csak azt gondolom, hogy ez is egy olyan történet, mint a dugódí, tehát hogy az elektronikus díjrendszer kapcsolatban, és azok a leghangosabbak, és most kritizálják. A, a adott esetben, ha szakmai lapon és az idő múlását tekintve jogosan, de politikailag semmiképpen, aki 2010 előtt sok-sok millió forintot költöttek el, és egyetlen egy használható mondat nem került leírásra, hogy a dugódíjat egyébként megkötötték, mert ugye tudjuk hogy a 4-es metró e, e, Európai Uniós finanszírozásának feltétele volt, hogy még a Demszki érában kötelezettséget vállaljon a főváros a dugódíj bevezetésére. Most azok a leghangosabbak, akik akkor ezt aláírták, akik közgyűléssel megszavaztatták, stb. stb., most ők a leghangosabbak, hogy akkor ez egyáltalán hogyan kerül napirendre?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 ez a komplet, kivite konkrét kivitelizési tervezésnek a megkezdés. Ugye jelen pillanatban a Földközi Közülés elfogadta a költségvetését február végén. Megkezdődtek a, a, a, a közbeszerzési eljárás, a feltételes közbeszerzési eljárás, az már tavalyi év végén lefolytatásra került, megvan a, a, a győzelem. Lefolytatásra nem tudom. E, igen, hát hogy akkor lefolytatták, és nyertes mert hogy... hirdettek, igen nyertest hirdetett a közbeszédés Rövid ideig író, voltam BKK. olvasó szerkesztő az express hirdetési <gül> újságban, ott volt ilyen egy gáz az udvarban. <gül> Meg a fejekben. Igen. Tehát, hogy, hogy és most előzetesen megkezdődött a konzultáció, és ez alapján akkor a, a, a, a tervezésünk konkrét munkálatokat azt akkor tudják kezdeni néhány héten, hónapon belül. De ez ugye most azt ez újra föllángol a vita és hogy, akkor, hogy az a baj, hogy hogy, a, hogy, hogy az újpestiek meg a budapestiek is 1990 óta, négy évente egészen biztosan hallották, hogy a hármas metró meghosszabbításra fog meghosszabbítják. Meghosszabbításra fog kerülni. Jó, rendben van. <gül> Igen, Akkor kérdezem, eh, mikor lesz... Úgy, kicsi im, im, immun, immunitást már szereztek ezzel kapcsolatban. Jó, mikor lesz felújítva, mikor, lesz felúj... mikor kerül felújításra a Váci úti buszsáv, az Árpád úti Rózsa utcai közötti szakaszra is felújításra. Kerül-felújítják de itt is felújításra kerül, minden felújításra kerül. A májusi közgyűlésen kell még egy technikai döntést hozni, és azt követően, ahogy a műszaki lehetőségek Melyik tudnak a fővárosi. Közgyűlés. Fővárosi. Igen, igen. Ott de szakaszhatát kell módosítani technikailag. 250 az millió forint, erre el elég? De nem 250 millió forint, tehát nem, ott vannak közös. Hatások, amelyek, hogy mondjam, 750 milliós keret összegmar rá, és nem csak a, ugye jelen pillanatban a szakaszhatár, az csak az a Váci útról szól, ezt a szakaszhatárt kell módosítani az Árpád útra, és ugye ez azt jelenti, hogy a Váci úton a két forgalmi sáv, tehát ahol a buszok jártak, annak a koporétek cseréje, illetve az Árpád úton a teljes szegélytől szegélytörténő koporétek fog. Önt kitüntették, megkapta az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Újpest cigánságai díjat, az Újpesti cigánság kulturális tevékenységének támogatásáért és a rázi Gyöngyi Közösségi Központ, valamint az Újpesti cigányhelytörténeti gyűjtemény érdekében tett példaértékű erőfeszítéseért, mindez ez április 6-án történt, ez egy régóta euh, létező díj. A díj az, az, az, az régóta létezik, hogy ezt a, a, a cigány nemzetiségi önkormányzat alapította, és adja oda ar, általuk arra érdemesnek tartott személyeknek. Ugye most a Nemzetközi Róman Nap alkalmával volt egy nagy rendezvény, hát so, sok nagy rendezvényük van egy kivonalas kiállításuk. Magyarország egyik legszínvonalasabb cigány helytörténeti gyűjteménye ez a rázgyöngyű közösségi központban található gyűjtemény is, és, és, és én a, a, a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 Jó, igen, kívánok. Én hallgattam ezt a polgármesterek való beszélgetést. A dugodíról mindenki ért, csak fontos dologról nem említettek említést, hogy ugye Budapest is furcsa helyzetben van, mert ha a dugodíjat bevezetik, akkor Pestről, Budára senki sehol nem jut. Nem, át, nem, nem, nem tehát... no, e, olvass el az anyagot, tehát arra kérem önt. Jó, hogy... bárja, és még egyet. Jó, ez a tengerésztivikus szóval. esete, igen. Már ne halagudjon, én értem, de hogyha be akarnak vezetni dugódíjat, akkor nem a dugódíjat kell először elmondani, hanem azt, hogy... Elnézést, erről a... viszont az indexet kérdezzem meg, mert az index ezt ragadta ki, tehát ez itt most... Igen, jó, és okay. a másik, a másik, ami viszont valóban a kötözködés helyzete lenne, hogy a húsvét az nem kellemes akkor a karács, hogy meg az új év az a kellemes ünnepek, és a, a húsvét az csak kellemes ünnep.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 Így lesz belőlem pillanatok alatt rövid szoknyájú Nagy Blanka. 061489 09999 063677 egy Senki többet?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 A miniszterelnök helyettes szigorúan magánvéleményét is megfogalmazta a hírtv műsorában, kihangsúlyozta, hogy véleményét nem mint pártelnök mondja el, hanem magánemberként. Én ebben egy tragikus szimbólumot látok, mondta. Az a Franciaország, amelyik megtagadta, mint egyház a legidősebb leánya, így hívták régen Franciaországos, saját történelmét megtagadta, önmagát megtagadta, saját kereszténységét és hitét. Ez az égő templom valahogy kifejezi azt az apokaliptus, akkor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 és töltötte be a legmagasabb tisztséget a francia ke... példát mondani nekem, bárhol már. Szét kell választani azon. a Facebook népét és a csasogást attól, amikor főorvosok beszélnek arról, hogy az a beteg, aki felkeresi őket, a hasonlat nem tökéletes, annak mi baja van. semmilyen Zsolt felelőssége tekintetben minőségileg más, mint aki a Facebookon zagyvál össze Azok a politikusok is nem kizállak Semjén Zsolt, akik egyébként a szövegükbe belopnak olyan Elemeket, amelyek mások szerint tágabban sem tartoznak a Notre-Dame valójában pszichiátriai esetek? Szorongó emberek, lehetnek akár tényleg Jámbor vallásos emberek is, akik számára a füstoszlop, a vihar,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 én azt mondom, hogy ez adott esetben lehet hős és adott esetben lehet valamilyen hisztéria. Jó, azt mondod, hát ugye de... időnként ezt fel engem világosítani, és könnyen lehetséges, hogy most is ez történik, hogy egyébként, ha valaki hozzát fordul és elmondja, hogy hogy él, akkor vajon te azon kívül, hogy meghallgatod, azon kívül mondhatod-e neki azt, mint egyházi ember, hogy ez nem maradhat következmények nélkül, és konkrétan nem tudod megmondani neki, hogy autó fogja-e elgázolni, vagy szívinfarktus kap. De ezek a politikusi megnyilvánulások, ezek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 erre azt mondom, hogy ez őrület, és, és nem vagyok hajlandó erre semmiféle normális magyarázatot keresni.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 E tekintetben egyébként lehet uh, uh, egy ország katolikusabban, másiknál, vagy keresztényebb, és most megint csak elnézést kérlek, hogyha pontatlanul fogalmaznék, hiszen mi Magyarországon azt mondjuk, hogy mi azokat a nyugati érzék, uh, értékeket őrizzük most, nem éppen részkakasban, hanem a lelkünkben, vagy legalábbis a jellegi politikai uralkodó lelkében, amely egykor fontos volt a tőlünk nyugatra élőknek, de ma már közel sem törődnek vele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 Megszakadt. Én nem, én nem, nem, Én most már azok közé tartom, aki ezekben nem lát égi életet. Megszakadt. Azt akartam mondani, csak most röviden Nem van, elmond... hogy megszakadt, hanem nem kikapcsolt a telefonom. Ja, hogy úgy, ugyan? Ja.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 hanem szó szerint az erednek mágiáktól az Auschwitz-i minden a tüzet használta használja valamiképp egyfajta evilági, nekem nagyon pogány szakralítása megélmítéséhez minthogyha a négy őselem egyike, tehát a tűz, a láng, ami tisztít ami pusztít, ami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 A műsor a 18. kerületűen önkormányzat támogatja. Jó reggelt, Ugi Attila van a vonalban, és elnézést kérek, hogy relatíve rövidek leszünk nem mondom, hogy álmokfutás, mert abban ugye az jelentkezne, hogy én egyáltalán nem vagyok ura a dolgoknak, de ugye nekem még ma egy tv is fel kell vennem, ami korábban is kezdődik, és azt is próbálnám valamennyire karban tartani, mint hogy ezt a műsort egyébként az elmúlt 120 percben, többé-kevésbé azért csak kézben tartottam. Egy szubjektív dolggal kezdeném. Én tegnapig vártam, és aztán tegnap úgy döntöttem, hogy előbb Messengerem, majd azon kívül megkeresem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 de hát azért egy, jól egy, jó, egyértelmesíthető, hogy kinek az érnök külében állannak a, a működtetés. Jó, hát minden esetet a, írhatott volna, a... minden eset abban olyan valótlan adatok vannak, amivel kapcsolatban én ö, majd a jövő héten erre, erre egyelőre nem reagált, majd telefonon mm. megkeresem, hogy vajon ez az ő véleménye-e, mert ha nem, akkor szívesen meghallgatom, hogy nem, ha pedig igen, akkor szeretném megkérdezni őt a 2010 előtti időszakról, amikor egy harmaddal több pénzért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 itt most már esemény utáni tabletta feloldódásáról van szó. Igen. Szeretnék valamit Öntől megkérdezni, amit kizárólag a kettőnk jó viszonyára és a mai hangulatomra alapozva teszek Igen. meg, mert vannak olyan kínos pillanatok, amikor az ember bizonyos dolgokat csak óvattal kérdez, vagy nem kérdez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 Akkor, akkor ő oda jöhetett, tehát abszolút nem volt előre szűrve, ki volt széve a tavaszi fesztivál honlapjára, rá lehetett kattintani, és ők értékesítették ezen a, ezen a központi... Isten eh, hogy bármilyen negatív dolgot, tettem. vagy lenézze őket, csak furcsa volt. És ugye minden tagadásban van állítás, nekem, de... nekem, én, is, én is nekem olyan, olyan furcsa volt, tehát őszintén, én, én furcsa hát a feleségemmel...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 érdemes lenne a, a, az új egyezkedésbe azt is belevenni, hogy akkor itt legyen most lehetőség arra, hogy valami, valami emberi áron lehessen hozzájutni. Akkor ez jó az információ, áron, az hogy miért egyszer, drága. Hogy... Hát nekünk nagyon jó kapcsolatunk Aztán van értem. a repülőtér üzemeltetővel, úgyhogy mi ki tudtunk alkudni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 Szóval ez nagyon bonyolult. Sőt, hát el tudom mondani azt, hogy a második nap délelőtt szerveztek egy kakaó koncertet. Ö, teljesen ingyenesen a kerületi ö, diákoknak, szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak körülbelül egy ö, szűk négy ember ö, tudott eljönni. Akkor a budapesti vonósok játszották el még egyszer Viváli négy évszakot. Ö, egy pici kis... Ö, ö,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 csak kuliszatitokként árulom el, hogyha a YouTube-ra rájutunk, és azt kérjük, képejük, hogy viválti négy a Sert akkor a legmagasabb látogatás számmal, vagy lejátszási számmal a budapesti vonósok négy évszakja van a YouTube-on, több mint 199 millió lejátszással. Előres elnézést, hogy ez egy viszonylag rövidebb beszélgetés, de...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 buszjáratokat állítottak rendszerbe, így viszont jelentősen megnőtt a forgalom a Bartalajos és a Baros utcák kereszteződésében. Teszem hozzá, hogy nem vagyok tájékozott a környéken, tehát e ezt most személyes élménye se alátámasztani, nem tudom se az ellenkezőjét nem tudom mondani, amíg eddig is a keret baleset veszélyes csopópontja volt. Sokkal jobb lenne a helyzet, ha megépült volna a tíz éve várt körforgalom. Ott soha nem akartak körforgalmat, ez szintén hazugság, ahova Egyébként már 15 éve szerettünk volna körforgalmat, ott 4 évvel ezelőtt át is adtuk. Ami persze nem jelenti azt, hogy a Kinizsi, Barta, Lajos, Baros utca kereszteződésében nem lenne szükség egy eredző kereszteződésre egyébként, amit én azt gondolom, és azt mondom, hogy arra, arra a jó eséllyel most, most lehetőség nyílik a metropótlással kapcsolatban. Illetve azt kell, hogy mondjam, hogy hogy már most a, a viszonylag sokat tett ennek, ennek a helyzetek a javítása érdekében a, a BKK példás gyorsasággal egyébként teszem hozzá, mert figyelemfelhívó táblákat helyeztek ki erre a területre, és nagyon sok olyan érdekes forgalmi jelet és figyelemfelhívó útburkolati kiegészítést tettek, amivel, amivel talán könnyebbé lehet tenni a, a felhívást arra, hogy forgalmi rendváltozás van.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 azoknak, akik ebbe a kereszteződésbe most érkeznek. Kivételesen a többi részlet, illetve nem részlet kérdéssel kapcsolatos felvetésemet az áttenném a jövő hétre, ezért elnézését kérem, nem cserébettől függetlenül mindazt kívánom Önnek és családjának, szélesebben véve, akik ünneplik húsvétot, illetve a kerület lakosságának, és hívő héten csütörtökön a szokott időben találkoznánk. Köszönöm szépen, én is hasonlókat kívánok, viszont...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 Ha bárki bármit szeretne mondani, jövő kedden találkozunk legközelebb, az meglehetősen odévartál, se csütörtök, se péntek, se hétfő. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás 061 és 06 Most egészen pontosan 9 óra 20 perc van. Kerek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 Civil Rádió FM 98 Tisztán fogható